Dende Radio Filispín, 102.3 Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos Oxe, íbamos a comenzar Temos aquí un problema técnico que, bueno, vamos solventar sin problema Imos comenzar, eh, temos xa unha presencia de Gonzalo Grandal, Gonzalo, Gonzalo Grandal, un nativo de Neda. Nativo de Neda. <risas> nativo de Neda. E ven, nos, ven, veo hasta Canido, a presentarnos unha sociedade, unha sociedade que se creou fai uns meses, fai un ano, non sei cando o tempo, Un ano, un de maio, xa casi estamos de celebración Chamase Piruchela Mira, eu cando escoitei o nombre eh, non sabía Porque claro, hai nomes así en galego como que denominas cariñosamente Eu pensei que era algo así Piruchinho, pero non sei que Pero de cara que viñeras, xa me informei máis Entón resulta que leo que é unha zona do río Belelle Foi por eso que Colliche este nome, suponho? Si, sí, efectivamente, estivemos barateando varios nomes a un compañero Corrés que podía ser un nome Gustavos da sonoridade tamén un pouco do que representa porque a Piruchela, unha zona de baño no río Belelle, unha zona de lacer, unha zona para pasar unha tarde unha zona para divertirse Entón tamén eh, o noso local é un ponto de referencia tamén para todo iso. Para xuntármonos, para programar actividades, e eh, para, para partillar. Unha reunión de amigos, cama, eh, camaradas... En principio, sí. Eu agora xa vai habendo xente que estou coñecendo por primeira vez. Partimos dun grupo pequeno de 12, 15 persoas tamén sin o objetivo inicial non era tanto isto, era máis o gastronómico que o cultural e o desportivo, e acabou sendo unha cousa, o gastronómico casi pasou a un segundo plano, ou polo menos non é o que nos ocupa tanto tempo, como o cultural, o cultural, sobre todo. O cultural, sí, porque eh, eh, vos denominades Piruchela Sociedade Cultural Deportiva e Gastronómica, certo, sí, non? Sí, non había, Pero... máis non había máis cousas para <risas> bueno, meter. Bueno, si, se si eh, pensades eh, ainda no sale. Sí, pretendíamos tamén un pouco non estar limitados a hora de programar actividades. Eh, eh, claro, iso nos daba un espectro máis amplo de... Eh, claro para programar e para... Claro, eu supoño que serían desconhecidos da zona sí. en algún momento. Por que, para que decidís formarvos como sociedade? Eh, eh, si sí, nos partillamos unha amizade entre ese grupo inicial xa de fai moitos anos. Eh, maioritariamente éramos de NEDA E sí si que vimos necesario ter un local pa xuntármonos e se nos facendo un pouco pequena a casa de, de uns e doutras. De entón, eh, tiñamos vontade disso, de, de buscar un local, facer unhas comidas, eh, estar estarmos xuntos nun, nun espazo eh, no que coubese todo o mundo. E entón... Eh, vamos, partimos do objetivo ese, ainda que sempre, sempre tivemos na, en mente o, o aspecto cultural, non era simplemente con facer un sitio para ir comer, que ficase nisso, non. Sempre quixemos algo máis. Entón, a hora de, de foi-se xuntando pouco a pouco máis xente que lle interesaba, e alguén fixou a proposta de que eh, se si alguén non estaba tan interesado no gastronómico, e eh, gostase de participar e tal, no, no plano ese cultural, eh, si se podía e tal. Entón, eh, ese foi o momento tamén no que decidimos, que tamén houvese socias e socios sí. que non formasen parte dese colectivo eh, gastronómico E ampliar a toda esa xente Que a verdade é maioritaria No gastronómico Debemos de ser sobre 23 persoas ou así. Ese cadeo que temos máis descuidado Pero si sí que temos vontade de... Bueno, ben Os motivos prim primeiros ao melhor foron eses Pero mira como se ampliou ah, O padre sí, está moi ben Estamos altamente contentos. satisfeitas e satisfeitos sí. Entón, as actividades Que facedes Bueno, pois pues estás dicindo tanto culturais como gastronómicas Que decides tamén Sociedade Deportiva sí. Enda que non falaxe nada do que facedes pero... eh, eh, Si, sí. eh, fundamentalmente son camiñadas Moitas veces tamén ten un plano cultural eh, Visitar un posteiro do Couto Con unha persoa que sabe de historia, de xeografía, de tal E depois hai un grupo tamén que anda de bicicleta e tal, e xa teñen feito saídas en bicicleta, e o AESAS nunca fun. E cando chegou o tempo das setas e dos cogumelos, tamén fixemos un par de saídas, foron tamén moi, moi satisfactorias e tal. E depois hai un grupo que camiña, entón xa temos saído así pola zona a fervenza, tam, a ver más pequenas que rutinas. Sí, sí, pequenas, sí. Muy e, Claro, canto máis grandes seixan os percursos ou tal, tamén máis limita a súa accesibilidad. Sí. O importante non é tamén facer un monte de 5.000 metros e que podan ir dous. Sí. Entón, sí, e nin siquiera facer unha ruta pequena de 100 persoas, ou mellor grupo reducidos, Si, sí, sí, eu penso que o grupo máximo hora de camiñar ou tal, non sei se poderíamos ser 20 ou 30 persoas, eh. Sí. Visitamos tamén algún muiño ali mesmo neda, tamén moi interesante o da co da muiñeiría sí, sí. sí. Sobre todo si vai alguien que te vai explicar claro, todo claro. o proceso. Iso é fundamental. para que servían que, os muiños, que, non, pero bueno, sí, é sí. sí, interesante. Mira, eh, as actividades que facedes Son abertas ao público, son pechadas aos socios, eh, como facedes? Eh, sí, eh, ponho cho exemplo agora de unha actividade que ten. Bueno, este fin de semana hai dúas cousas, ben, eh, conta contos o domingo, o domingo, eh, o domingo, e máis Eh, está aberto a todo o mundo e tal, non penso que non vamos ter limite de espazo nin nada eh, o ben, temos unha presentación dun libro tamén algo de memoria histórica tal con Juan Galán pero por exemplo, o, o seguinte fin de semana vai vir un grupo, os Irmaos da raia Seca entón val, valem un pouco para explicarxe como facemos en principio Nos, como calquer espazo, ten un aforo que tal. Entón, tamén, non, non queremos tamén meter máis xente alí no local, pretendemos tamén que todo mundo poda estar cómoda e cómodo, eh, non, non pretendemos tamén... E como estamos facendo? Estamos primeiro a través do grupo de WhatsApp, nos debemos de andar sobre 85 persoas ou así. Se si todo o mundo contestase que vai vir, realmente eh, eh, comenzaríamos a estar así un pouco como sardinhas ali. Entón, eh, que vamos facer con esa actividade? Primeiro vais apontar as socias e socios e depois cando vexamos que van, bueno, pois hai 40 persoas ou tal, pois completaremos con máis xente que este interesada en vir. Señal como calquer sitio, non? Ah, sí, sí, o hasta a, aquí un a... campo de fútbol de 50.000 claro. no metería 60.000. Entendería, sí. entiendo que sería entradas hasta completar aforo. Sí, eh, efectivamente. Eh, eso. Sí. Eh, ¿Cómo podemos enterarnos, a través, cómo facedes para, para decir cómo... As actividades que facen? Eh, si, sí, ben, no, eh, nos temos redes sociais non, eh, hai persoas que levan ese tema das redes sociais e tal e, e o xa, sea, pode ser ben a través dai ou pode ser tamén cando acha unha actividade claro que previamente <risos> habería que saber que hai unha actividade non entón fundamentalmente sería a través das redes sociais e depois o día da actividade non ese día estamos abertos non si non hai actividade non estamos abertos eu penso que por exemplo eh, non sei se si é un día deste fin de semana eh, porque está a presentación do libro está o do contacontos e depois tamén hai unha comida de alguén da gastronómica que pretende facer pola súa conta con outro grupo de de sienta abril o más gente pero no oscuro el que o mejor será que alguien pasé cuando hay una actividad de sí. simulati alivai nos encontrará xente da da sociozo bueno pues muchas gracias por mirar contarnos vamos. a nueva asociación que siempre estamos encantados en celebramos que existan celebradas de asociaciones de este tipo no sé sí, claro es muy importante a e non son só palabras, a verdade é que estes micros eh, unha tarde no muiño queda aberto pa vos, para cando queirades comunicar algo, pono bueno, que queirades, estamos en contacto e eh, todo o que necesitemos aquí dende unha tarde no muiño. A vosa disposición Pois está ben, perfeito Gracias por convidar Gracias, Moitas gracias por vir e por crear a asociación E adiante con todo Obrigado moi ben, e despois da piruchela vamos con imos con teatro do muiño boa tarde, Chus García hola, boa tarde a todos que tal, ben todo? pois ben, así me gusta aquí preparando os deberes para hoxe <risas> que hoxe nos ves falar de dous artistas grandes de dous tempos distintos sí. do escritor Pedro Guimarei e de atriz Luma Gómez efectivamente e eh polo que ti dís, porque aínda pertenecendo a épocas distintas teñen en común polo de pronto que naceron en Ferron eso importante que a súa actividade creativa máis importante estaba ou está relacionada co teatro e o seu profundo compromiso social son eso, Pedro Guimarei e Luma Gómez e por que eles? bueno, pois vou no ir explicando Pedro Guimarei realmente por dous motivos Primeiro porque se está a facer unha retrospectiva da súa vida eh, que foi de 1905 a 1936 a través dunha exposición fotobibliográfica no Centro Cívico de Canido, organizada por Muño. Moi interesante, a verdade. E o segundo motivo, bueno, ten un fondo un pouco máis persoal, porque, bueno, ti saberás igual como a mín Non sei, aproximadamente Fai oito anos ou así, non? Sol okay. eh, Que daquela Alguns que formábamos parte Do grupo de teatro de Muño Pois acercámonos á súa obra a través de Pepa ah, Andrea sí, sí. Eh, Por un proxecto de radio Si, sí, unha eh, obra ben interesante Que sí. se fixera sobre a obra Del Si sí. eh, um... É unha, un disco, temos sí, un disco, efectivamente. Si. Sí. Bueno, foi toda unha experiencia, verdade. Sí. Eh, eso pois pues, foi MUIño que nos propuxo poñer voz xunto con outros colaboradores que non eran do teatro, a once personaxes que figuran na obra. Este traballo, pois pues, eso foi un un reto tremendo, penso que para todos, é un gran esforzo que levamos con, con moito empeño. Había que buscar a voz aseitada ás as características do personaxe con a súa especializada, por certo. E, a facernos a ler un galego que, bueno, polo menos para min resultome un pouco complexo, non? era un galego moi distinto ao que podamos ler actualmente. Ensayos en grupo de maneira asidua e, chegado o momento, pois participamos na grabación dese, dese disco. Gracias a esta participación, eu descubrín a, a súa figura, que era moi interesante, e, bueno, um, era importante a proxección que tiñan todas as facetas que desenvolveu, truncada, como ben sabedes, o 20 do, do 36, día que foi fusilado no cemitero de Canido. Vou centrar aquí un pouco no seu aspecto teatral, Antes que nada, dicir que tivo unha vida cultural, social e política moi intensa. En 1934, sucede un evento que fala da importancia da súa obra, especialmente teatral. Guimarei gaña o segundo concurso nacional de teatro e literatura pola súa obra Nidos de Esclavos, que fala sobre o entorno dos estaleiros da cidade departamental. Este mesmo ano, publica tres pezas teatrais, E no 36 estréase no teatro renacentista Doña Tierra, de temática social, aínda que desta obra non se conserva ningún texto. Pero a súa dramática por excelencia é Pepa Andrea, publicada en 1933 e estreada o ano seguinte na parroquia viguesa de Lavadores, Vigo, pola agrupación Queixume dos Pinos, a cargo de actrices e actores non profesionais. Pepa Andrea consta de tres autos, E vou ler unha naco dun deles, que é o segundo, que comeza, como os outros dous, cunha pequena poesía e unha descripción de situación para que vexades un pouco a súa escrita a xente que, non, que igual todavía non leu nada del. Antes poño vos en antecedentes. Pepa Andrea, a protagonista da peza, casou con Antón vai para catro anos pouco antes de emigrar para América, deixando a preñada e sen recibir nunca novas súas. Por outra banda, está en don Xerardo, o mestre, e o crego, que vingándose del por non seguir as pautas da igrexa no que respeta a educación dos nenos, informa o sogro de Pepa da suposta relacións entre esta e o mestre, o que sume a Pepa a Andrea nun total abatimento pola mentira pois o segundo auto empezase. Eu non teño pai nin nai, nin irmán que por min chore. Agora vou polo mundo, noso señor me console. O sol estaba nomáis os outo doceo. Na cociña daquela casa todo era calamento, Soilo os estalidos dos toxos que cantaban o xantar ao ser lembonados polo lume brincador, Fendían aquel silenzo de morte O sol estaba no máis Outo doceo Pola fenestra florida Que o fondal da cociña hai Óllase a paisaxe aldeán En todo o esplendor da súa verdescencia Naquil interior Aspirase un cheurume doce máis tristeiro Nos cacharros semobres que ali hai Se adivinha polo ben dispostos Que se encontran As mans dunha muller O sol estaba outo e na metá do día. Polas portas da dereita e da esquerda entran os sons salgareiros da aldeia e os mal sonantes berridos das vacas nas cortes. Unha escada á dereita leva o sobrado daquí la casa, chea de fantasmas do día. E ahora a outra protagonista que é Luma Gómez que acaba de recibir o premio de honra María Marisa Soto dos premios de Teatro María Casares 2026 recibe o galardón en reconhecemento unha trasetoria de especial relevancia para o desenvolvemento das artes escénicas de Galicia como se dixemos, naceu en Ferrol en 1951 e iniciouse moi nova no Teatro da Amanda Compañía Amadora Teatro Estudio Foi membro tamén de Thalía de Ferrol en 1970. Trasladouse a Madrid e aprendeu a vanguarda e as reivindicacións dos anos 70, cofundou a Compañía Teatro Zó e integrouse no movimento do teatro independente, participando tamén en iniciativas clave como a creación da comisión que impulsou a Seguridade Social do réxime de Artistas. En 1977 regresou a Galiza... No momento decisivo para a profesionalización e dignificación do sector. Participou nos primeiros pasos do Teatro Galego Contemporáneo e no 79 fundou xunto co seu compañeiro Eduardo Alonso a Cía Teatro Andómena. Sen embargo, o seu proxecto vital chamase Teatro do Noroeste, unha compañía que formou en 1987 tamén con Alonso para potenciar a dramatúrxia galega contemporánea. Continúan ativo, como diela, con vocación de permanencia. Eva Forñas, presidenta da Asociación de Actores e Atrices Galegos, falou nunha reportaxe concedida nos diario no XXI desta maneira. Luma é un referente en moitos aspectos. Fundou e confundou tanto esta asociación como compañías teatrais. Sempre estuvo concienciada coa profesión cos dereitos e coas loitas sindicais e feministas. Luma destaca pola súa luz e obra propia, e é de xustiza recoñecer a súa predisposición e compromiso. A hora de entregarlle o premio no Teatro Rosalía fai, bueno, foi o 8 de abril, dende a mesma asociación recoñecénlle unha vida dedicada ao teatro un labor que resulta imprescindible para comprender a evolución e consolidación do noso sistema teatral. Tamén Luma, por último, no seu discurso de agradecemento, reivindica a súa xeración, porque resultamos ser clave na construcción do teatro profesional deste país. Pode parecer que as cousas sempre foron así, segue a decir, mas naquel tempo non había nada, nin axudas, nin redes, nin centro dramático, nin asociación de actores e actrices, mesmo nin premios María Casares. Desde o comezo, nos comprometemos coa lingua e a cultura galega con determinación, mas tamén nos comprometemos coa mellora e dignificación do noso traballo. Ao teatro nunca se lle regalou nada e todo o que se conseguiu foi con esforzo despois de repasar algúns dos seus personaxes máis importantes remata dicíndonos que a verdade foi intenso e divertido así que aquí estarei mentre o corpo e a mente aguanten longa vida a Luma Gómez pois así. e longa vida ao teatro ao teatro o teatro en todos os xeitos e reivindicativos. Sí, indicativos vexo que pues traes sí. o libreto de Pepa Andrea sí. que eu xe teño tanto agarismo sí. e quedou preciosa a edición que se fixou <ríe> bonita, a verdade é sí. que acabaron se temos sí. que facer unha nova sí. edición porque a xente está pedindo pois pues si, sí, a verdade é que seguramente ainda queda a xente que sí, sí. outro día que, que, que fixemos a, a presentación da, da, do que hai aí fora de Guimarães sí. a xente reclamaba O, o libreto de Pepa André eh, Pois moitas gracias Moitas gracias Teatro otros. do Muiño O se representada por Xus García Moitas gracias Bueno, seguindo con esta tarde tan interesante Vamos ahora con Guille, Guille Guillermo Castro O noso gran colaborador Que o trae Como sempre Pero o xe un programa especial Que trae tres invitadas preciosas Que sí. nos vas a presentar Bueno, sempre filosofamos moito Nesta sección especialmente Pero o xe veñen Profesionais da filosofía non? Como a que somos meros aficionados E íbamos hablar de un evento, un certamen muy especial que es la decimotercera Olimpiada de Filosofía. ¿Qué es que esto? Bueno, ahora no lo van a explicar en las, seguro que en mayor camin, pero bueno, consta de un certamen que tiene una serie de categorías a cada calma y sugestiva, que son certamen fotográfico, también disertación, dilema moral, monlogo, monólogo humorístico, ensayo internacional, E, eh, eh, bueno, nestas, en dúas destas categorías, estas invitadas que traemos hoxe Foro nada máis e nada menos que as gañadoras de sendas categorías a nivel de Galicia Entón, bueno, venen acompañadas tamén da profesora de filosofía Beatriz Cuesta E, eh, eh, bueno, falamos eh, que heredes unha primeira introdución a nivel de, de bueno, da motivación, ¿no? La participación de este evento a nivel de pues dos propios institutos, tengo que decir que yendo dos instituto de secundaria de Breamo, de Ponte Pontevedra, hoxe ampliamos o espectro tamén geográfico de, de Radio Filipín. Eh, bueno, a primeira pregunta para para Bea, logo xeamos con vos se si queredes. Eh, bueno, Bea, entendo que que é moi interesante, ¿no? Este tipo de, de actividades que promoven unha visión ampliada do do estudio da filosofía, máis alo da media, da media materia, non? Pero, bueno, contanos un pouco aí que vos supon tamén como estímulo a, a parte do profesorado de, bueno, que tende como implementar o de interesante o, o aporte ¿no? desta de de actividade. Vale, boa tarde. Eh, pois sí que, como un complemento moi bo, eh, por varios motivos. Eu levo participando moito tempo. Entón, en primeiro en lugar, gustame moito porque modalidades como fotografía ou curtometraxe, lle dan oportunidade a xente que o mellor non se manesa ben ou moi ben no ámbito do, do linguaxe, eh, de expresar ideas de outro xeito. Entón, aquí te sorprendes porque hai rapaces e rapazas que, que o mellor académicamente non son estupendísimos, pero teñen aí tamén moito que decir. Non é o caso de, de Martina de Julia porque son boas en todo entón aquí eh, pero hai xente que o mellor se manexa mellor noutros ámbitos e despois por outra banda, porque Isto é un pouco o problema que hai na, na educación en xeral. Nos cargan moito de contidos a todas as materias, contidos, exames, contidos, exames. E isto nos permite un pouco abrirnos a argumentación, a creatividade e ver realmente de que vai a filosofía. máis alá de que sea estudiar, facer examen, estudiar e facer examen. E, bueno, despois xa contarán elas, pero elas teñen que defender un pouco como pensan elas, argumentar que pensan elas sobre determinados temas. En concreto este iba sobre, non sei sé se si despois o comentadades. Sí, pois pues entón xa xa Si, <risas> sí, nada. Eh si, sí, pero este aspecto que comentas, no, do, da promoción do do pensamento libre ao final cabo, no? No na mocidade que que tan interesante. Bueno, pasemos pues, um, logo volvemos sobre o aspecto xeral, me quedaba por certo dicir o o, o tema do do, do curtotematraxe que tamén é moi interesante, non é sei, sí. a filosofía dende outras disciplinas, tamén como dicías que permite outras formas de expresión, Ese é superinteresante tamén. Sí, sí porque ademais, bueno, xa digo eu, isto vai sobre este ano foi sobre a locura dende a perspectiva de Don Quixote. E aquí si sí que tivemos sorte porque axudounos, botounos unha man o profe de, de lengua e literatura que é un taller, un día entón, esto é outra cousa boa que teñen estas actividades, que se hai xente que quere participar, outros profes pues tamén poden Si, sí, o tema tolemia denda perspectiva de Don Quixote o mundo actual, creo que era o título sí. eh, Bueno, primero non boa tamén por o bueno, mero interese de participar listo que tan interesante luego don quixote también en eh, dicha de sólo quixote eh, eh, como estu como estudiante no molín que va que va algo entiendo que algunas partes sí no me eh, sí, algún fragmento eh, de la colaboración sí, del profe en, también en investigación o... pues eh, bueno vimos primero en tom pues con Mar martina disciplina de dilema moral sí. bueno eh, bueno Eh, bueno, ides agora a Ciudad Real a defender, sí. a defender a nivel nacional, a nivel sí, estatal sí. Eh, a vosa proposta que acabádes de contar que te que ser outra diferente da resposta en Galicia. ¿no? Si sí, agora nos fixemos unha proba que avaliaron el, bueno, logo o día un días despois tivemos que ir a defender esa aproba. Uh -huh. Eu o que fixe no meu caso tiven que defender a Julia como a súa modalidade diferente simplemente foi ali, pero... bueno Eu fixo unha presentación, e, nada, defendina, tamén está o tema de falar en público, que, bueno, pois é diferente a escribir, obviamente. E agora temos que ir e facemos outro dilema. Uh -huh. Tampouco sabemos moi ben de que vai ir exactamente o dilema. Ah, vale, vale. no a muy claro, claro, simplemente... claro. y vas a preguntar por la dinámica en tomo di o dilema se plantean esta prueba et... claro tienes claro. que hacerlo como digamos en directo ¿no? a, sí. a podemos eso? intuir un poco de dos temas bueno tema que va a tratar ya sabemos el tema principal uh -huh. entonces preparámonos en base a eso pero bueno más o menos pues, no votemos muy claro sobre estudiantes de tercero o cuarto de eso de cuarto de, ESO. de cuarto de eso y Eh, vale, entón eh, no, porque nos non sabemos nada deste certame entón aproveitamos para, para aprender a súa dinámica Na proba primeira que resultou gañadora en Galicia como foi a dinámica? Eh, Aí sí que facías un ensayo o sea, Escribías ti o claro, propio dibello Claro, primeiro fomos moitos estudantes de toda uh -huh. Galiza e eh, fixemos un ensayo escrito que era un dilema moral que se planteaba non xa fixéramos unha proba en clase que bueno Deuse a casualidade de que fixemos dúas proas, porque a primeira non saiu moi ben, en xeral. Entón fixemos unha segunda. E deu a casualidade de que a segunda pareciase bastante ao contido do, do tema do dilema. Pero bueno, nos, iso non o sabíamos. E, nada, logo ali presencialmente escribíamos pois iso, o dilema, contraargumentos, argumentos, todo dando a nosa opinión, evidentemente, pero contrastado da mellor forma que... Eh, do Require eh, basarse en, en ideas filosóficas ou en correntes filosóficas que terades estudiado ou como eh, sí. esa, ese argumentar, ese basar o argumento máis alo da propia opinión claro, claro. En, en que se basa? Pois, pues, mira, nos mmm, moitos dos argumentos que dábamos eh, as baseábamos en filósofos que non estudas ata ese momento pero xa na clase fixéramos un traballo previo para prepararnos para este tipo de probas eh, buscando información sobre diferentes filósofos que din uns, que din outros eh, relacionados co tema da locura. Entón, bueno, tamén penso que un traballo pois interesante porque descubrí, aprendemos moito sobre que din certos filósofos en base a ese tema e logo pois temos que argumentar eh, Obviamente pois pues, non vale dar a nosa opinión, así soca a nosa opinión, porque tamén conta, de feito, no, dilema na rúbrica que nos deron, penso que contaba bastante, eh, como de das fontes das que sacas, pois pues, uh -huh. argumentos. Si sí, a rúbrica para explicar aos ouintes é como o baremo de puntuación, sí. ¿no? de da da prova. Eh, bueno, Augusto, me encanta o tema. Vamos, super expectante Nos contar, podes contar, podese contar de que ia o dilema? Bueno, o dilema era eh, dunha nena que estudaba nun instituto que se chamaba Xiana e un compañeiro seu eh bueno, Xiana apreciaban os seus compañeiros como un tola. Entón dicen que estaba tola porque bueno, ela propoñía proxectos diferentes, eh, pretendía integrar a todo o mundo eh, e iso non estaba moi visto polo resto de compañeiros. Entón un dos seus compañeiros que chamárose Max, pois pues, tiña que tiña un dilema interno, moral, porque tiña que decidir se defender a Xiana, que era o que él realmente pensaba que estaba ben épicamente, porque él comprendía como se sentía Xiana ou, se pola contra, pois non fazer nada e seguir coa súa vida esas eran as túas opcións que se plantexaban ao principio no dilema logo tamén era de que na resolución dos dilemas tipo desengadir máis máis sí, sí, sí. opcións de resolución e entón, bueno, le bachedes un pouco ao vosso terreo incluso sí. xeneracional, bueno, é algo da, que ataña a todas as xeracións, non? este tema de la xente que é diferente ou a exclusión do que é un pouco máis sí, sí. diferente Vale, vale eh, eh, A veces, perdona que, eh, o sea, entendo, entendo que dades como diferentes perspectivas Pero logo hai unha conclusión final Que é a que ti te identificas con ela Claro, ao principio Tens que plantexar todas as opcións Que ti crees que pode haber O bueno, no meu caso Nas que te de tempo a plantexar Porque iso tamén é importante eh, Despois, pois analizas Como cada unha desas opcións Pois os puntos positivos de escolleres as opcións, os puntos negativos. Eh, Aí é donde metes un pouco a información que tes sobre os filósofos, pois podes ligálo con eses temas. E ao final de todo, se si que unha conclusión, que sería a solución do dilema, que a opción que ti crees por todo o que valoraches despois de expoñer todos os puntos a que ti crees que é máis correcta ou a que ti escollerías, é des que dicir porque eh, pois é Si sí que é verdade que non chegas a decidir por que as colles se non queres que pois no meu caso dixen que eticamente parecíamos a mellor e uh -huh. bueno, expliquei tamén máis cousas. Penxas pero... que che aporta a nivel personal facer sí. este exercicio? Si, sí, si, sí, si. Sí. Porque ademais cando estás facendo traballo moitas veces daste conta de que podes relacionalo con moitísimas cousas na túa vida diaria incluso tamén. E iso é algo que Eh, bueno, falando, vea, antes Da carga de traballo e de exames Moitas veces, cando estás tan centrado En estudar, facer exames, estudar e facer exames Non te das conta realmente eh, Da aplicación que teñen Moitos temas de materia á vida diaria E, eh, bueno, realmente, penso que Nos dilemas morais moitas veces Pois iso, aparecen situacións que se poderían dar Perfectamente nunha situación diaria Si, si, si Sí, dende de, de logo. Non sei se agora é tan, tan vixente, igual nos bueno, cuenta a Bea, pero sí que houve unha corrente, como igual estuvo máis en, en boga hai un par de anos, ou tres ou catro, que, que se abogaba por unha visión moi práctica do ensino, enfocado a que vayas a topar un traballo inmediato. Entón, opinións moi correntes na rúa de que hai que estudiar informática ou cosas que teñan unha saída, e eh, cando realmente a base para construir unha persoa non necesariamente están as disciplinas igual máis, máis prácticas, que todo se saca un aprendizaxe, pero, bueno, eu dende logo na meña perspectiva personal, o que recordo, vamos, con máis valor, o que me abriu a mente, o que me axudou, logo, transversalmente na miña vida, foron as clases de filosofía, non este chegar e que te planten en plan, e, e cando se cae un árbore no bosque non, e non hai nadie escoitando, eso se escoita realmente, como, wow, e, e, Todas estas cosas, non? as cores non existen, a, a realidade é como... A, bueno, todas estas cousas non e, que, que, como, que te abren a mente en esta etapa tan importante tan importante da vida. Entón, bueno, da Radio Filispín en data da Moinho, a tope, co estudio da, da filosofía. Sí, a tope. <risas> <risas> Grazas. <risas> Eu penso que o que máis me gusta de fazer estas actividades, que moitas veces, pois... Pues, En ensinan a pensar en a pensar eh, a pensar de verdade, a desenvolver o criterio propio que é algo que temos aí todos pero moitas veces non nos damos conta eh, tomamos decisións por inercia porque pois as tomamos porque si sí, pero tamén ter criterio propio é moi importante porque decides e eh, contemplas todas as opcións posibles uh -huh. eh, ves tamén tes a empatía tamén ben, que é moi importante nestes penso que, sí, penso sí. que é unha é, o dixe no meu dilema é unha capacidade necesaria moi necesaria Sí. A parte do teu dilema é como un metadilema ¿no? Porque tamén sobre o criterio Varios criterios e eh, eh, Un dilema sobre o ter criterio Que entón, <risa> <risa> moi chulo Si, si, si Luego volmos aí un pouco sobre a perspectiva Xeralda, xas obras, xa viaxe e demais Veremos falar un pouco tamén do, Da outra categoría A de ensayo internacional Por que internacional? Eh, internacional porque consistía bueno, Era un ensayo, pero O a cousa principal que tene diferente das outras categorías Pois era que tiñes que facelo nunha lingua Que non fose, que non fose a tua lingua materna uh -huh. Entón, eu, por exemplo, pois tiñen que facelo en inglés Entón, claro, aumenta un pouco aí o punto de dificultades claro. de, Ou non facelo na tua lingua materna Podías escoller outra lingua tipo francés Sí, o... poderías facer francés, bueno. non sei se incluso alemán eh... sí. e Para argumentar con Kant, ¿no? e Marx Alemán directamente <ríe> Eh, entón, bueno, algo alín tamén de que en esta categoría logo como que había, se aspiraba tamén a un certame internacional algo Claro, así, eh, eu pasei agora, pois a, pois, a miña categoría pasei a nivel de cidades autonómicas uh -huh. e agora imos a estatal En caso, pois o que pase na miña categoría a fase estatal tería que ir a Polonia a representar a España a nivel internacional Uhum -huh este ensaio, en este caso explícanos un pouco cal é a dinámica, por exemplo no certame galego, como foi a dinámica tives que escribilo, presentado sí. escrito eh, claro eh, Martina, como dixo antes, tivo dúas probas, pasou a primeira prova que era escrita e logo tivo que facer unha presentación para defender o seu dilema pero claro, eu eh, non foi así porque é unha categoría bastante nova entón como que ainda están un pouco decidindo como facer, por onde le valo. Entón, eu, o primeiro día, eh, fun a pois a escribir o meu ensayo, porque danche un texto dunha opinión dun filósofo sobre o tema, e ti, a partir dai, tes que dar a tua tese e eh, defender a cos teus argumentos, contra-argumentos. Entón, claro, eu fixen iso, e a partir dai, pois, seleccionarme para a final, pero xa na final, eu non, tube, non tive que facer nin presentación, nin defendela oralmente, nin nada, uh -huh. porque, claro, ao ser en inglés e tal, pois... Non fixero Esa, ah, non. Sí, sí, sí. E agora sí. na estatal? Como, como vai a ser? Pois teño que facer exactamente o mesmo Ajá. Fago unha escrita uh -huh. E logo pois Martina en caso de pasada escrita Tería que facer a presentación oral Pero simplemente fago a escrita <risa> Entón ti aparte de falar en público Estate a forras sí. <risa> Bueno Aseguro eh, Martina que o fa señal tamén na defensa Eh, bueno, nos podes contar no teu caso de que ia ao ensayo? Sí, eh, pois a mín derome un texto dun filósofo que simplemente dicía que pois, esa liña entre estar tolo ou non estar tolo que realmente era moito máis fina do que se cree porque pois como que realmente que estar tolo e eh, que ser normal, non? Entón, claro, a partir dai o que tiñen que facer foi propoñer unha tese, que a miña tese era basicamente que a tolemia era a liberdade. E a partir de aí, pois ir argumentando por que dicía isto, e basicamente pois tamén o que fixe foi un pouco relacionalo co actualidade, con todo o que está pasando con Estados Unidos, as redes sociais e tal, porque pareceume moi interesante pois usar incluso filósofos de hai anos que teñens, pois, esa conexión, esa repercusión co que está pasando actualmente, eh, pois, como todo está relacionada realmente. Eh, explícanos esa frase máis, de que a tolemia de liberdade, que me sonou sonado superinteresante. Eh, pois, a una clase fixen un ensayo así para practicar, para prepararme. ve eh, a miña profesora deume un texto de Hannah Arendt, que é unha filósofa eh, alemana. Eh, básicamente, Hannah Arendt dicía que... Eh, Como que a tolemia comeza cando deixas de pensar por ti mesmo. Cando esa opinión crítica da que fala Martina, realmente, se deixas de tela, pois sigues o resto e, e iso é o que é realmente estar toro. Entón, claro, eu falei de tolemia como ter unha opinión crítica, non encaixar, e realmente pois poder un pouco romper ese estándares, eses estigmas, e, pois por iso falo de liberdade. Si, sí, si, sí, si. Sí. Bueno, a xente tola é máis interesante igual. Sí. <risas> bah, que, que, que interesante todo. Eh, eh, este xercizo de escribir, eh, escribirás antes xa algo? Ou era a primeira vez que escribes algo neste este sentido? Eh, un pouco hai unha disertación túa propia? Si fixen unha bueno, na clase, simplemente pois pa, pues, para ver un pouco a estrutura do ensayo tal... Mm -hmm. eh, Pois, un pouco, igual, o punto onde, pois, mellorar un pouco, eh, por exemplo, unha cousa importante, non facer frases moi longas, porque igual lias un pouco a frase xa non se entende para nada o que queres dicir. Entón, pois, claro, para ver un pouco a estructura, eh, pois, como argumentar onde ia melloreu... Eh... Claro, claro, o xa sea, que traballaches non só contido, senón tamén o exercicio estilístico. Sí. A ah, que, que chulo, sí eh, Gustou xa experiencia Sí, sí, a verdade é que pff, foi xenial eh, A min o de argumentar E eh, tal, <risos> encantame moitísimo Entón, eh, claro, pareceme unha oportunidade Que, sobre todo a nosa idade Pois isto das redes sociais, por exemplo eh, Quitanxe esa, ese pensamento propio Entón pareceme moi importante Que axa profesores Que non se preocupen só so, por, eh, pois, seramos o temario, como dizía Bea, facer temario, examen, temario, examen, senón desenvolver ese pensamento propio e desenvolver esa capacidade de ser ti mesmo Vos vedes escribindo no futuro? <risa> non sei, eu, eh. non creo Bueno, en todo caso, maravilloso eh, Que ia dicir, agora no profesorado, con todo este tema da viaxe e tal xeres benévolas, non no, no, no día a día des tanto estudio, tanto traballo. Sí, o que pasa que elas non precisan benevolencia porque son maquinonas. Eh. Sí. Sí. sí, pero quería, podo decir unha cousa pues claro. que é certo que eh, aínda que non se moi conscientes, o ano pasado, o curso pasado, en terceiro, eh, en terceiro non hai filosofías eh, eh, valores éticos, pero bueno o traballo eh, eu como podo permitirme ser un pouco así soltarme un pouco e tal eh, si sí que fixemos xa o, pasa, o que pasa que eh, xogamos un pouco pero si sí, sí que fixemos dilema si sí que tratamos de facer algo parecido a disertación, é dicir que o traballo vendo o curso anterior, o que pasa que o curso anterior eu engano un pouco é xogar xogar para que collan en cuarto a materia despues en cuarto anos nos un pouco más así que non deixa de ser xogar tamén, pero máis en serio, xogando a ser adulto Claro, claro Eu, eh, quero sí, sí. Que eu sí que me acordo do curso anterior porque fixéramos tamén as provas e tal en a clase, claro, selecciónanse pois non pode ir todo o mundo claro, eh, Da clase sí, solamente podemos levar a cinco persoas uh -huh. entón... entón eu quedeime deime como eh, as portas de ir e deume un pouco de rabia no momento pero sí que é verdade que Entón, claro, me acuerdo, pero eh, penso que me serviu para aprender, eh, nada, este curso volví a intentar e, eh, pois, acabei bastante orgullosa porque foi un xeito de que dos errores, pois, tamén se aprende e no... eh, que o feito de non ir o ano pasado pois, non visto así en retrospectiva non foi un error porque igual se, te, se tibese ido o ano pasado, pois, non engañaría como, como este ano. Entón, pues bueno, é unha pequena reflexión así. Ese ásía a nivel personal, estiretxe en Ciudad Real alguna vez? Eu non, eu tampouco. Igual de paso, <risos> alguna vez, eh, non o recordo, pero penso que non. Sí, bueno, un sitio un pouco particular para ter ido así el proceso, pero bueno. Cantos, día, cantos días, Gires? Eh... Pois pues saímos o 16 este xoves e volvemos o domingo o 19. O sea que veneches aquí, pero estáis a punto de sair para lá. <ríe> sí, sí, Nos no, no, agradecemos o esforzo de vir a, a Taferrol no, tendo no, en conta que no. te deixa. <ríe> Que te deja que, que partir que prácticamente para, para Ciudad Real. También importante, no sé, ¿no? A, también para propio instituto, orgullo de tener estas representantes aquí, no bueno, no, no certamen no certame nacional, ¿no? Vamos, cuando, cuando vine ahí, Instituto de Breamo, como caramba, que ven, ¿no? De, Sí, sí, está todo o mundo moi contento eh, recibimos felicitacións de todo o mundo e ademais é que como o director mandou o de Instagram ao Concello e o Concello divulgou tamén pois pues a verdade é que son persons xa ali Bueno, bueno Sí, sí, a ver que, a ver que eh, luego eh, digamos que, que en caso de de De que te faz, perdona, isto vai máis aí un pouco para, para a cosa de Martina coa coa defensa eh, tes algunha estrategia así como preparada para non ponerte nerviosa ou como afrontas a, isto? a ver, a verdade que eh, a mi encanto me falar o que pasa que falar en público é eh, complicado entón, bueno, eu ano pasado en terceiro tiñamos de optativa vos coñe en oratorio e... Eh, A nosa profesora Fanny, a verdade é que fixo tamén un traballo bastante importante porque tamén fumos actividades de debates, de clube de debate, entón, bueno, como que xa practicáramos esa o de falar en público máis. Tamén en segundo da ESO tiñamos unha profesora de castelán, de lingua de castelán, que tamén traballou bastante con nós o tema de facer presentacións orais e todo isto. Entón, bueno digamos que tiña pues un poco de experiencia pero eh, ainda así sí seguía me poniendo nerviosa como siempre. sí pero bueno hay así yo quiero encadir que martina falando en público problema cero ten bueno he eh, al principio justo principio justo porque pues, o de siempre poste nervioso tal pero una vez que acla que teñ le va muy preparado porque así ya claro se sabe más espontáneo natural mm -hmm. es como no sé si si no se nos llevaron ahora con motivo de que estás aquí en la radio de que estáis también no no taller de radio o instituto hasta esas duas si estamos todos os da clase de filosofía clase. Sí, de efecto, el siguiente examen me parece que va a ser un programa de radio eh, así sí, que o se va. Sí. Imos práctica aquí. Bueno, me parece maravilloso, cuando estudiaba no había nada visto. Mira, de cuando nos encontramos al principio decíades que estaba muy nerviosa muy nerviosas. No me dudo. Ahora, falades maravillosamente. Non sei se vos poñedes nerviosas Pero adiante con todo Porque, bueno, a mí me convenciche Deis todo Pero aparte, eh, dada a vosa edade eh, A é eh, que me chama moito a atención Bueno, todo, non? Pero que rapazas como vos da vosa edade Falen de empatía Criterio propio Pensamento crítico Parecenme Palabras eh, tan importantes que bueno, é que son adoradora vos, xa desde ahora. Tedes a nosa adoración e bueno, vamos a estar moi pendientes dos do resultados destes días. Bueno, non vamos a estar, que vades a estar aí como... Bueno, sí que estamos... Vides estar aí como campeonas. Fazete o como oxe, e vai todo para diante, bárbaramente. Bueno, pues, moitas moita, gracias. Sí, gracias. Gracias a vos por vís, de verdade que foi moi interesante este rato. Pois... Pues... Bea, xa sabes que este programa está pa vós e sabes que non son palabras, que o decimos de verdad. Sí, sí, xa o sei, moitas. <ríe> <ríe> entón, bueno, como tempo corre, despedímonos, pero despedímonos con todo o cariño do mundo, ¿verdad, Guille? Verdad, verdad. Para no nos parte Martina, y... y gracias. Gracias. Amor... Boa tarde, boa tarde Pois pues, boa tarde a todas eh, todos qué tal todo? Ben, eh, bueno, veño a baixar o nivel Digamos, bueno, a subir En este caso o nivel de edade eh, Do que vamos a comentar Porque despois de esta Mocidade, esta juventude Que nos, mm, bueno, nos fai Casi reconciliarnos Co, co que A súbentude a veces eh, eh, a queren poñer aí sí, no, no, nos medios o así de como está Pero isto nos, nos reconcilia moito coa mocidade tanto nos faltamos de falar mal da súbentude Pois pues aquí está Bueno, pois pues ser unha alegría Eu, eso, eh, aproveitando estas faragullas de tempo que me dedicades a min e as asuntos do barrio non vamos a desprecialos. entón vamos a comentar un poquinho tamén as actividades que temos esta semana. Que esta semana, bueno, eh, temos así como un poquito variado de, de cousas pendentes, pero principalmente temos unha conferencia sobre nutrición, obesidade e saúde, que será o próximo Sobes ás sete e media da tarde e que vai a estar a cargo de Vitorina Rey tamén decir que vai a estar presentada por Camilo Casal que xa é, digamos, un habitual pues, das charlas e das conferencias que damos aquí no barrio e no centro cívico pues, sobre asuntos pues, medioambientais Decir tamén que o Venres e isto cos amigos de Wordpress da asociación de Wordpress de Ferrolterra, pois pues, tenemos unha conferencia de Luz González, que é unha especialista en estrategias de publicación en Instagram Eh, nos va a dar as ferramentas pues, para posicionar as nosas páxinas de Instagram pues, nos lugares máis aceitados e conseguir moitos likes e o sábado pues, hai un vermú republicano como merece ocasión o 14 de abril o mañan martes pues, eh, o aniversario do, da proclamación da Segunda República eh, esta fin de semana tenemos un vermú republicano organizado aquí no Centro Cívico. É pouco máis, xa me calo, xa non falo máis. Xa non falas máis. Non, xa, xa quedei sin palabras. Xa, xa mira, tedes tempo eh, de poñer bueno. varios temas musicais ou calquera cousa. É o que quería que falaras un pouco dos maios, senón nos adiantas así moito máis. Bueno, creo que ainda, ainda o mellor queda algunha vez máis para pa vir. No, non sei, si, claro, se si me convidades, senón <risas> no, non veño. Bueno, decir que Pero os maios... Si os maios están aí a piques de de saír á palestra, digamos, este ano temos, bueno, o lema motif dos maios é eh, volver á rúa, eh, por eso poñemos o subtítulo Maios 2026 AP de rúa, e eh, o que tentamos é eh, non recuperar un espíritu pasado, porque eso é moi difícil, dado que como se facían os maios no barrio de Canido, Eh, o listón está moi alto para poder volver a, a medialo ou igualalo Pero sí que vamos a recuperar ese sentido de, de rúa Ese sentido de, de volver a celebración casi eh, espontánea Casi a celebración ocasional A ese lugar onde as persoas do barrio, as familias eh, A veciñanza do barrio, pois pues, se encontra Se encontra na rúa e acompañados Pues da música, dos cuartetos que van a estar, das charangas e da animación de rúa, pois fagan deses días que serán o 1, 2 e 3 de maio que fagan pois, unha volta a esa festividade pois máis nunca mello dito, a pé de rúa é máis entrañable. Sí que convidamos a toda esa veciñanza que se anime a construir os seus propios maios e sacálos a rúa e tamén decir que Con esta intención de volver a recuperar O lugar dos mallos Desa de, de, de construción de mallos De, de ese lugar onde as flores e a primavera este presente no barrio eh, Imos facer, xa dende este mércodes Un obradoiro de, de mallos De construcción de mallos E de coñecemento da tradición dos mallos Para escolares, eh, pa os coles dos, dos centros de infantil e de primaria Do barrio de Canido Unhos obradoiros Que a intención destos de obradoiros é que esa rapazada, ese alumnado dos coles, pois, pues, aparte de coñecer a tradición, de incluso aprender algunha das cancións de, de mayos, pois pues, tamén que construan un pequeno mayo e que o leven o seu cole. E ao mesmo tempo, eles se fagan un pouco transmisores deste coñecemento tanto para o resto de seus compañeiros e compañeras do cole, como para as suas familias, e provocar así... Bueno, esa recuperación intentamos de que volva a calar na xente a ilusión, as ganas de facer mallos e de adornar o barrio, que eu creo que esa é a singularidade. A singularidade da festa dos mallos eh, creo que ten que pasar do máis eh, lúdico e musical ao máis tradicional e ao máis, digamos, de celebrar esa sí, primavera. E a pederla. Eh, seguramente é repetitivo e volveréis a preguntar no seguinte programa pero que pareceme importante eh, gústame moito como plantexades este ano os Maios. Entón por iso eh, fixen fi, fi, fincapé en que falar as dos semanas. Pois pues nada, eu gusta... o no que lle entre á xente na cabeza o que queredes facer e que apoyen esa... esa bueno, a, a idea vai por aí, de... é dicir, eh, bueno, a, a, as directivas das distintas entidades eh, que, que, que, organizan, que organizan os mallos, pois, pues, estaban pola labor de, de recuperar ese espacio do, do máis próximo á veciñanza. Eh, creo que temos outros tempos e outros momentos para esos concertos e esa música, eh, digamos, de, de maior volumen e vamos a recuperar ese espacio. Eso o que vou intentamos. Pois, pues, pois pues eso, que salga todo ben. Volveré a, a preguntar, non queda aquí a cousa eh? Vou volver a repetir Eu volverei a falar. <ríe> moitas gracias, Roberto. Non hai de que tava, veña, tava, boa, boa tarde. Moitas gracias por vir e polo teu traballo. No programa número 268 damos as grazas ao ointes e colaboradores obrigados con Radio Filispin, a radio libre e comunitaria da terra de Trasancos. E como xa sabedes, unha tarde no muiño, unha tarde non é nada. Unha semaninha enteira, iso si, sí, é moiñada. Moitas gracias ao equipo de son.